بسم الله الرحمن الرحیم و مع واسبه فلكونه دی زنه بل مقتضا ذکر کې دا غیره پر مختلف مقامات ذکر کړي چې دا مقتضا رعایت په صدل شي په کلام کې مختلف مقامات کی. نو او واسب راول دی نمسندن اله له بار واسب او صفات راول دی نمسندن اله له معنی دور ایما معنی آقاً صفت راولل اگر دا نکات دا دقید پارا بیانی گی اپرام دیرازی تا چکم نکات رس تا بیانی گی نو دا وسب راولل دا ویلی کولشی کل نا کل بیان کولشی بنسنان علیه جو کل شی بیان کولشی کل تاکید نو دا نکات چکم دید دا راولل دا پارا دی تا دا وسب نوی بلکی دا وسب راولل او راولل فیل متکلّم مدې جا کې هغه شته دوه نقطې ذکر کوي چې وا اما وسبو ده دوه معنی بارته دي یو معنی به نو یو بل معنی به نو یو څه معنا دې څه ته د مصدر وسګو راولل د انکان چې د پر نه باینه د مستن له الهه ده ای والوسط وقعت لك دي جنت دغه معنی باندې والوسط اوصفته ديكه دوتک والا نفسه تابع المحسوس قلنا كلا ده د اطلاق کولي شي ان نفسه تابع المحسوس باندې الهی که زید عالمون دی عالمون باندې الوسط اطلاق کولي شي زید العالمو کې دی عالمو باندې کولي شي دوسط او وصف اطلاق او قلنا کلا پر اصطلاح باندې په تابع المحسوس باندې دوسط اطلاق کولي شي او کجته په او قلنا کلا وسط ده د اطلاق کولي شي په معنی مصدری سره صفه ترولن دا معنا شفهه لا نه سیبت بيان کا او دیوای چې دا دې معنا دا د تلګړې مناسبه د اورې موافقه ده دا دانو ر مختزات سره ځکه نو مختزات چې ذکر کیو ام الابذال منو ال تکم مصدر ذکر کړو هر چې بدل راول دی مسند نیله نه داغه پردان دا پر ادا نه پته چې کله ال تقه ذکر کوي نو دلته کې وصف په معنا د مصدر آستا ډیرو مناسب دی یو وجدار چې وین تاسو <سؤال> نماینه د نقتی چې به یې کیدې سپت نه ونی چې د موس ندی الهی له طرف د سپت راولو لدې لپاره نوسته دایاني اده وځي اده یو او ان سبو اودامانا مصدری چې دغه په ځمې معنی مزه ده اوو اودامانا مصدری چې دغه ولادت کې او اسوخه ان سبو ده ان سبو او اوکو او غیر موافقه تا هی د کول د مارتن سره یار اور ابے وہ امال الضل منه تدسرے در مناسب تھا شنو دیں کی تعبیرات اپ مصدر سے تو اما واسبو دالے دا اما واسبو دالے بر تفسیر بدی میم کے اور طامین میم کے صفات تلگی اما واسبو اے اما ذکر نورا دے اما ذکر النعت له ہر چیز ذکر کہ ولی راولت النعت او صفات لہ مسند الیہ قرار یہنده مقام ا ذکر کی ورمبي مقام توغره تليكونه مبين له كاشفا عن معناه ككذلك الجسم الطويل العريض العميق يحتاج الى فراغ يشعله ونحوه في الكشف شعر اقل معي الذي نو دي حضرتك الاول دي مرجه كه خبره ذكر گئی په لیکونی هي کي هي زمير مرجع كم په احتمالات شي چې مخ کې ا احتمالات شي چې مرجع کې احتمالات په وسپ په معنا تابع مخصوصه په وسپ په معنا راول نو لیکونی هي کي زمير څرګرایي نو دا وای ځم کوي چې وسپ د معنا المصدر ته راځي کي ا الوس په معنا نو لیکونی هي کني مځوي تلیکونه دواجه در اولو ده سفتنا مبایین جدر بیان دواجه در اولو ده سفتنا در اولو دیان ویو لیکونهی کیه هزمی باقه وسط راجعه که وسط بمانه مزدر والا یو توجیده و ده دواجه احسان توجیده دارا چه دل تکی صفت راجعه صفت دمانه تا مخصوص تسکی راجعه که دامانه دیده پدې شمر مخکې پر جاریش باندې وي د صنعت استعمال نه غارواله مخ کې اسمه ظاهر ذکر شناطي یو معنا او زمير و د تعالی ذکر په بل معنا کله صالح ذکر کیږي د ت벌یکی کی استعمال کله شی ذکر شي په اسمه ظاهر سره یو معنا د او کله جو تمر جاه زمير راځي کړي زمير په صورت کې به د بل معنا نو اسب د معنا المصدرش ال تابع مخصوص بیا بد معنا چې کله کوم نګیدو وجد کې دوه د تابع نه صحیح څنګه مبینا جدی بیان دا بیان د وجود راول د دې څخه نشي دا راول بیان کله کې د وجود کېدو ده تر هغه ته ترا فندانه لپاره سبب ده اصل بیان ده سوق کی هغه دل تکه پر معنی لته به مسوده به ترنا او اما واسب پر کونه اے فلکونه اے لکونه واسب معنی مصدر دی دی وجده, وجده ان يكون بمعنى النعت کدا پر معنی مخصوص شنو معنی به شی فلکونه دی وجده کی دو دی صفت دیرمصنا علیہ مبین نے علا ایرادا باللفظ اس دی معنی اشکار لفظی کہ اشکار جواب ایکو چیلک مقصد ہو گیا مر جائے نشتا بیا مر جائے ندے مر جائے مقصد اشتا مرجمہ کہ مذکور دین یوما نہ شو ضمیر وتراجیش بیا بلا معنا تک کا مر جائے اچھا ذمیر وتراجیش نے شو دی تو لکی کی سنا دے استعمال علا ایرادا بنا بدی توجیہ والے دا ج راجع کړي فل فلسره دا جو د دې نه یو معنا و به زمير هيو چې کله زمير و تر راځي کړي شی معنا هول اخر بل معنا ارا مسه جي میرا وقاظه دانه سره روان فل بديع و بديع نفل نفلي كون هي اوس د کچې کما حسنه معنا ده راواله و اما واسبه هر چې صفته رولل دي دمسنه الهي را کلي كون د وجد کې دوه د صفته د صفته چره مبين له دې بيان کې ده پر د چا دا مسلم لحکا شکمان ہو او کشک کئی پردل رکی ممعن مانا ہو دا مانا دو مسلم ایلیه نا ککاو لکا لکا مثال پولس دا الجسم الطویل الجسم مقتدار ہے الطویل سپتی اول شن عاریس سپتی ثانی شن عامی کو سپتی ثالی شن آنج جسم الطویل چه اغو کی اگدوالی العاریس اغو کی چوڑائی اول عامی چه کی دنگی والی صحیح شکنو ابعاد سلاسه پکی موجود بھی نورپسی خبار دی ورکتا صرف الجیسم میلے وی جیسم داسم کہتے شی صرف طول پکی جیسم اغیتم ہوئی چی صرف عرض پکی جیسم آئیتم ہوئی چی صرف عم پکی جیسم آئیتم ہوئی چی طول عرض پکی جیسم آئیتم ہوئی چی عرض او عم پکی او مکو پکی بھی اطلاق پی پولیش جیسم نکم جیسم نا چیتاؤو ای العریض العمیق چی درو وارا او ساپی سلاسا اغاق کینی اگر امزا انترالا نا دا حکماؤ اصطلاع پریده نا حکماؤ دا اصطلاع نا علاوه دا جسم لپس کئی کئی تولا عرض ومک او کئی کئی تولا عرض بی نا عام تر پاغیبان نا جسم اطلاع کو کینی انا چی دا خدراؤ کو اچھی جسمو تاویل عریض عمیق اغاق جسم چی لن او ڈنگید یا اختا جو دور بسی خبر دی یا اختا جو الہ تراعن مکان انفارعن ندے مختا جو اغمکان تا چیہ تاریگو یشور ہو چیہ مکان دے مشغول کی پاگی کراشی اپی ڈاکش اگر ام جائے تاگر مقود دے طویل و عریض و عمیق سوکو بیان ہے چیدہ چیسام نمراد ہو مطلقان چیسام نبی چی پکی ابعان سلاسوی او داگیدہ مانی نکشف کو چی اور ہم ذہن چلا فانا هذه الاوصاف اوصاف کریم مما يوزح الجسم ده ده اگرندگی جسم مزحط کیو تعریف لہو اگر اگر تعریف ہو نکسو پیشقال کو دج سے طول وین نارد ہو جسر طول کی تقسیم کر لیں نارد سے خطر اور ہم اچي دل راز عمق تمرينه دي جسمي قدرت او راواله دا ځانته را صفات دي او د يو صفات بيان کوو ویني کو که سره طول شي او طول چې بكي وي ترڅو نه وي جسم نه یو حق دي دا بل مسر راواله نو بیا بیان وکړه دا کتاب دی په صفحه وي چې دا بل وسراواله نو بیا ورته سوځي د استلافه دې بار سره مخکې مثال وضاحت اغای اصطلاح دا حکماؤو برزولا ابرم جان کارالا نو اسو داس انده تاخو ویچی وصف با بیان پیداد دوسی پتی دیرکتا ایو بیان نکی دا عرص سرپ رین بیان نکی سرپ اومک پر بیان نکی تاخو جدری والا رازعی بیان پید ابرم جان کارالا دو جواب آدینه یو جواب کارالا دیجی مونگو بیلی متلکن بیان بکی انسان اصلا بیان خوک پیلے گا جیسام کے حضر آدری خبری نتوری حضر کا بیان کا گائیں مونگا باتت دارے کہا بیان من وجہن کئی کہا بیان من کل لیل اجوہ او دلتا کہ آدری والا مونگا نسال رکلی دا بیان من وجہن دا اگران گا بلا مقصود ہے ان زمان دا ہر من وجہن دے او کشک من وجہن دے نمو خدا ربی بھیلی چیاریو سپت با کشک من کل لیل اجوہ کے او ہر سپت با کشک من کل لیل من کل الوجوه دی کشپ او بیانو اوکر تا مطلب داری داخو حقیقتاً الفاظ گنڈ دي خود دینا مقصد یو صفت تی مقصود دینا یو صفت بیانو اگر ام داری انتا لگا مطلب داری داری لگا الجسم الزاہد پل جہات السلاس اس الزاہد پل جہات السلاس دار سفت واحد دے کنے دی اعتبار سره اگر اعتبار سرا متعدد دے داد دا حکم پہ اعتبار سرا سفت وا مچ د دک ک شپطرا والی د دک مطلب را والی نو به د جسم مطلب دی نه چې زه وایم د دې راتري والی زکاته اوباده سلا سته موجوده خبر نه دا ځواب هغه وخت اچھا کلم نه د غذر حال طالب دوران کې مزه ان کرم سپت مطلب دا نه چې ټول مکمل ته سپت لړ مثلا زيد العالم و ذهب استا مخدود زید یا بل سپ.. مثلاً زید کی کارگیری دا بیان له مقصود دیگر زید کی بل سن آدتی بل ستاً بیان مقصودت تا صرف داع بیانات چایی عالم زید لدیگر عالم زید نگو زید بیان بیان مولدیت لازی مینا تو چاہم اخواه صفت تی من کلی جو و ذات کی کسی سم رستا مقصود دیگر بیان مقصود دی نسفت آغاز جی صفت لاراولیشه و آغاز مقصد بستا مقصود دیگر صفت بیان دیده کاستامن په لجو مکسد و وضاحت مقصود د کشف بیان تداسه په ترامن کل لجو کشف بوجود کاست مکسود عام ان کل لجو نه من بعض فوجو کشف او بیان مقصود دي تداسه الفاظ راته من بعض لجو کشف او وضاحت لهدا اشكال په ما نسم به جاره ځکه مثال کې حلق مناقشه نه مثال لپاره د وضاحت ابره من تعالی په مثال کې مناقشه کول له کومه کار لفالكوني هیدوی دکیدوت دی وصفنا مبینا له چې دی بیان د مستلیه کې اې لیل مستلیه کاشفان معنا او د کشف کې پردل د کې د معنا رغو کحو لکله کول س جسم تعلیل العیذ العميق تعلیل او غایس چلا عميق دنگه یحتاج د خبر ده دا, دا جسم موصوب شو دا ولا او صاف بثلاثه مبتدا شو او یحتاج الی فرعین فرع مراد مکانه فرعین مکان فارغ ته دا مکان دے مشہول کیینے پا خبرزان کی راوز خیلن آج الاؤ صاحب ممایوزه الجسم اکو تعریف اللہ ونحوی برکشف دے دے مثال بلو پا کشف کے اے مثل دے کول پا مثل دے کول پا کول پا کول پا کول کشف چو وسب دا کشف او دیزاہ لم پارئی ویلنم یکن اگر چو وسب دا مسندن الیہی نی نو قول ہو اکول نشایع ونعو ہو قول کدی پرمیشن پرکښ په بیان ته یو بل مثال در کوم په دوی دومره خبره یا تاسو ساته چې په مثال په حیثیت راولای شي د هغه د مصداق مثال امين د مصداق مقصود ده دی خبره ته اشاره ذکر نکلا واسط بیان او کښ کله مصداق الیه کې او کله نکلا د غیر مصداق الیه دی داغه په ونه او هو کو د هو کول اشاره شیء او االمعي الذي يظن بك ظن كأن قد راى وقد سمع لذا اگر پیدا مثال لغمخ کی شہادت مخ کی کتاب او ٹکڑا غذ کر کړه د دې روان متن لغمخ دې کې ان الذي جمع سماحه ونجدت والبر وتقا االمعي الذي يظن بك دا لونډه کړه ان الذي جمع السما اغا کس ارى ممدو چې هغه سماحت سخاوت را تا جمع کړي او نجدت او طاقت یې را جمع کړي او البرنيکي را جمع کړي او پرېزګاری را جمع کړي دا ټول یې اوز دیمیسان وزاحتو خلاول دی خبری رازہ دیمیسان وزاحتو بیا بدا خبر واضح ہے بوچی دا مسندن الیهی ندی اوز المعی دی المعی دا موصور او الَّذی يَذِن بِكَلَّن قَأَنَّهُ اصل دا مخفقت من ال مخفقت لی او دا زمی ریشان لی اولی که حتا چیا دیتا كأنه قد رأى و قد سمعها ده, ده كأنه ده بار خبر شغل كأنه ده بار نوت أستاذ هو توقعي المعين أغاء موصوف المعين أغا المعين ماهنا الذكي المتوكد ذكي خوشيار تهي المتوكد روشن دماغة فأنا نقول أنت لا دماغوك تاكد فيه ینه دماغ درست وي نو هغه تاوییکی کې متوقد زهنا ته مراد ده نو دلته کې د دماغ چون کې دغه تاسو 파را نو کله په کړه چې لکه ال مایشه د دماغ بلی انتقال چاته وداونه چې د به چې وروتانی سری تلوه توانی لمبيږي دې ته نوې په مطلب سره الزی یظن بکظن دا او کست چې کله په تاباند ګمان اوګي نو ګمان دا راته سخیږي حقیقت وهغه تا غلي دې وکړ څه نه ان تاسو انسان هغه سره فجن نشي چې کلهغه خبرهږي چې کله دې هم ځانته چې کله خپل مرتبه په چاپټاوي راځي اود ساده څر دې خبر خبر خبر نستا مرتبه او کې هر څळे استا مرتبه ایا مستصفت ستکل اوږر زی ذہنن تا او تلچدا او سره د مربوط کړي د دې پټه سره د دې کې به درسره د دې اخلاق سره د تعلق په چترولې ما اغستا اظهار نشي کولای. اده المعيس ليسو ته المعي متقذ ذہنن بس ورپسې دې سپت وضاحت کوو یو د اګل لپاره مثال ذکر مختلف مثال لګید شي دوه پر سر با مثال خنره کړه دا عام مثال دی چې کله تا په ګمان او کې سره ګمان تا برابر کی سوچ سوچ داسې ک انه قد را او قد سمع واه ک دی دل او خبر سری اس د المعید پر الذي يذن بکذب فانه قد را او قد سمع دا لسری بیان یو د المای کو د المای و ظحته خبر اپنا تر امام نوچه او د کسبه خبر صاحب د مسنون الیه ند شعرن آ و شعر االمعين المعجله أل ينه متوكد ذهن زکی خوشيار سره چې الذي يظن بك ظن الذي ده سپت لیکه اتا الذي يظن بك رم دا کستې کله تا نه ګمانو کیدنه هو کېدې چې له قدره کې له دې له قدره کا وقت سمع منك اوس تا خبره عارف د پاردش باره اشباه ملو ته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 دا تجود حبری پرداری خجی ندوائی چی کت سمعا فلعلمعی همم المعی جرے معنی از ذکی دی معنی دا ذکی خوشیہ سیش المتوقت بلیدون کے ذهنان و تولی کے وشن دماغی دماغ بلی, بلی. والوسب بعده او دا المعی نرستو اللذی وسبو تلاندو لکا اللذی والوسب بعده او وسب دا دی نرستو مما یکشف مما دا اصاب نادا یکشف چې معنا د الماءي وځهي کشف معنا کوي پټواله ته لیکي وضو يوزحه او داغه معنا سکي ولكن هو ليس بمصد الىه لكن د الماءي لري د مصند الىه دې دપરા چې دا مصند الىه نه یو ياخذ ما قبل شعر علي داغه ترجمه تماو پر شعر دا ده ان الذي جمع السماحه وتنته البر وتقا جمعا الماءي الذي يجن بك ظن كنه قدره فقط لما قبل شهر نكلقي يو شهر داشو ايو شهر داش داش لما قبل شهر اخلي دا غير لاجي تشدا د المعي دا فارسوري نو يدي ويله لانه اما مرفوع على أنه خبر ان في البيت السابق يودارجي بيت السابق كي خبر ده ان له ان ان الذي ان الذي فذا الذي ده ان اسم شهر هذا المال هو هشاشه مারা وداشی آراتی جماکړه ده سہارت و غیره و غیره صفات جماکی المعی ان الذی اغا يكن انک دددا ددا خبر فکی المعی دا خبرش المعی کاله خبرون دا المعی مسند ش په دې ترکیب باندې المعی مستغلیه نشه بلکې سجه ان دا خبرش مرفوع شنو دې اما مرفوع دې وای لیکن ولست بموسنه له لانه هما مرفوع یا مرفود علی خبره ان دا خبر, خبر دا بیت سابق کم دے وی آنی کولهو اکول لے کس کون زدچ اکول لے شہر دا دے کولهو شہرن انن اللذی جماع سماحا سماحا سخاوت تو یا کسی جمکڑ سخاوت ون نجدہ وطو شجاعت والدرہ نیکی او پریز پاگدامنی جمعاندہ طولی جمکڑی یہ اداشو دا پا ما کبل ورعتف کہ اما مرفو او منسو او منسو مرفونا من نعین تواؤکے او دیبان نیم عین تواؤکه یا فاق آغیم که عین تواؤکه یا فاق آغیم که عین تواؤکه یا فاق آغیم که دیبان توجیه کهی ترکیبی لیه ها سرا دا خبر ثابتی جدا مسلم لیه دو انتا انهو صفت لی اسم این اذا صفت شده پار دی اسم داد <تصفح> این المعی اذا که المعی بزاق قلم و سبت فکه ابعام دی نو الَّذی یا ذنبی کارزن دا اگه ابعام کشب او که پتر لگه ل تکلیف شپت کې دانه نوبل شپت داګيزو کې پښه کوشه تا خبر وایم چې نه اوریدلې د شیرکان صاحب ته شو احساس کې ده شي دغه سپکوال نشته اگر چې ماغیان ذکر کړي نه دا د خو په تله وی چې دا مې په اړه دا سپکته اوس ورته ته تګاني وایي چې هل مې په خپل باندې سپکته نظر و خبره قال قدا اننا ده اسم ده فاعل سبت ده وان الذي جمع الذي ده موصوف الذي بقلسه قد ده بر الذي الذي نو دا خبر اخونچه ممکن مثال ذکر کچه الزی یذنب بکذن د المعیس فتخوز دا خبر کې چې د المعی په دا اسم وجه دا ان دا اسم صفته د مصلیحه تابع شه او مستند الیه نشه بلکې ان اسم سي مستند الیه وي کله چې د اغه صفته او مستند الیه نشه مصدر الیه نبیه خبر صحبت اشواغ چه دا مثال ده خدا دا پار اغی مثال ده چه سفت را غلوی پار دا غیر مصنع دلیه صحیح چکا نا یعنی دا تابی دا پار سفت را دلیشی نو دا دلتا شو تابیل او تابی دا چا دا تابی دا مصنع دلیه ها او منصوب نیا منصوب یعنی او سفت اللی اسم ان ندا سفت اللی اسم ان دا دویم تر او, أو شيا بتقدير اعنی دا درامشو سپاد ده اسمینه لی مطلب داره و تقولی که او بیانن بت... او منسوبن و بیانن بیتگدیر اعنی دا سکه یعنی ما... او منسوبن و خبرن ذاکر آلتا دا مرکب اللہ پار خبر دا اوه منسوب و خبر بتقدیری آنی جده منسوب دا ویلی منسوب دا آنی المعی. آنی المعی نو دا آنی لپار دا مقهول دیشا نو علا تا دا المعی دو پار رسی سپترا اوه دا مستنیلی هینه دا بلکه دا مقهوله بیگیلی اوه داستا ماوه شی بیا داستا شی منسوب و نیو منسوب دا نیسل ثاب بل تقدير آنى آنى مروبا سب يوم خبر من التوقع مرسى خبر نؤكد ذلك خبر شوكنا ان اسم شو ان الذي جمع السماع أدار فسي خبر شو آني المعيه آه. ان الذي جمع السماع آني المعيه دا جملة فعلية ومستقل دا ان اسم درسش خبر شوك أبردت درارك؟ ويا باية جي منصوب بالتقدير آنى وخبر دا منصوب بي نبیع مسلم إليهن شو دلک دا مقول بهشه دا پار دا لا تدري أن أداما منصوبا باني عطب صحيح شكرا إما مرفوعا وأو منصوبا وأو منصوبا صحيح شكرا وإيوكي أو, أو منصوبا على اسم إنه أو بل منصوبا بتبدیل دعانينه خبر دعانينه دا نقتخدم شو أولي كون الوصف مخصصا نحو زيد نتاجر زيد نتاجر عيننا زيد و نتاجر و عيننا <تصفيق> کلا نا کلا واسبو ده مخصص ده مصنون لیهو ده مخصص ده دعا معنی کهی مکلل الاشتراک کهو اورا پیان کلا مکلل ده اشتراک ایره اولا معنی ده پارا وزشوی معنی ده پارا سرسید وزشوی پاکی دیر معانی یو معانی ده پارا وزشوی او ده معانی نان د معنی لا نسوي معنا ګولۍ په اړه واژې وي نو هغه کې بیا تقلیل الاشتراك بی. بی. دی کوي کې تقلیل لو اشتراک چې کله معنا ګولۍ ر معنی یو دغه معنا لاندې ګرځو ابراض دي نو کوي کې تقلیل الاشتراك کوي اورا بیان احتمال ودا متوجیده چې الک لقد د مشترکه معنی نه بلکې مشترکه لفظي یو لفظ د یو معنی لپاره واژې یا د بلی معنی د برابرشی د برابر معنی د طرف مده دره پر استعمال صحیح څنګه نه جز 26 د تاجر د لپاره جز 26 مثلا یو ډاکټر کا کوي او حمز بن او د جره ودی کو اشتراکي لفظي ده په اشتراک متضاوزه متعدده سره یو د ډاکټر د لپاره یو ده د تاجر د لپاره یو مثلا د عالم د لپاره تا مدارس شرف فدایه ماشي دغه اوزای متعددې اشتراکه مرضیه د دې په لکه احتمال د تاسرف زید وین د نور استعمالات پکې راځي کوم زه هلکه تاسرف واکره او چې دا وزیدن تاجر ان نه نه او جنور احتمالات غیر پلانکيزد کېږي چې انګلیزې کېږي نو انا تاسک راځي او بل نن تر او کله تپالجی جی سیه تخصیس په واشه تا کرجل له دلیلاند زګان अपराधी دی ومانه د فراز ره ما تاجا حد سیار کبر هغه چې ما شمول نه وته یي بیوالي کورغلي اوس دلیلاند بڑا अपराधी هو شګن او چې تا او وی رجلو عالمن رجلو عالمن ما رجل علم الا عندنا ما اس یو سره مگر ما فرا موجود نو دا ټول کې سره موجود دي تاسو په خواګيري کې عالماندی کې غیر عالماندی کې او چې تاوه ما رجل علم الا الله نشته نو تاسو تلزان فراچي کومفاع کې ثابت نه دي صرف علماء شکله ثابت دا رسد وجه جاهمن تاکي ولګنو اشتراک اشتراک مانوي کې چې کوم ډېر جنسو نه راتل ډېر اپراز وکي کثرت نه لکم شي نو نه درلل ما رجلن الا عندنا اسی سره چې فراماس رافق دي ما هر قسم سره استفاد وکي دي شي خبر نه تا دي کټول مَرجُلٌ عالِمٌ إِلَّا اسيَ وعالِمٌ رَجُلٌ مشت مَگرداموسا اَبران دا ترا نو تکلیل پکرا دے دی صفت سره پکرا دے تکلیل وزم د 10 صفو کې بلا اله وادي دیم دیم دیم د عالم د 10 صفو کې بلا شفيتا عالم اَبران دا اَتره لگا رتب احتمال د تکلیل له شرطه وزم بلا شینی بلا احتمالات د علم د عالم د ده د وزم کديشو شدم خبره معلومه شې دا وې څو خلک د سر علماء رجال و تاسو ته ماي کلي نه کلي اشتراک معنوي له فزوي شې د معنی لپاره لاندې ګن افرادینو الته چې تاسو پخ ترایي او تقليل الاشتراك او کله نه کله لبس په اشتراک لفظي سره زه یو په ردیدا لپاره بل په ردیدا لپاره بل ردیدا لپاره نو الته کې راځي او په اشتراک معنوي کې د لپاره د احتمال زيدون التاجر او د بل مثال چې کما در او داما دخلی گیڑو نگر کداد زکر کلی؟ نا نگر سعیدہ باہر حال ما خودت وضاحت کو نا اوستاد صاحب مصال بل جائے که مصال کمنا کشنیشتو که غلطی کٹیکی خطاستو که خبر ما سکلا واضحا اولی کون الواث بین اید واجر کدود و سپنار اسی پچی دے مخصصا لیل مصنح لیه تخصیص را خاص کئی مصنح لیه دے ساپرا خاص کئی تخصيص دو دو معنی کوي اے مقللا الاشتراك او مقللا کمون کې اشتراک او د اشتراک دد اشتراک کمای د اشتراک کمای او رافع او یا د یو بل خبره یو خبر بل نوتبه کېم کېدش دا مقللا اشتراکه زبر شروع کې کبا خبره گرانی او بل اهتمام بکې مسکرات الشکر الله مقللا اشتراکه نو دا کو سر اټشټراکه تکلیل لروي کثرت د اشتراکي مانوي کي مقللا الاشتراکه دا صفت مقللا كمون کي اشتراکه اشتراک لګا کثرت د اشتراکي مانوي کي او رافعن احتمال <سؤال> هو يا رب احتمال <سؤال> هو احتمال د مستلحهغه کثرت د اشتراكي لفظي کي لكزيدن التجارو دک دې کي دیش جړې مونږ ندي احتمال را <سؤال> پشه <سؤال> او راطع يا صفت راجع ده احتماله احتمال الجالره دمسته اليه اشتراكه دانه مكلله مكلله او احتماله ادراكه عنه نصولله دلتا و اي دلتا كدامنا مقلبس دنه قرب دنوحاته مطلب صريح قرب دنوحاته تخصيصه يبارد تقليل الاشتراكنا بنا كيراكي تقليل الاشتراكنا او دل تکه د تکه پګنشته نه کړا ډیر نه کړم مسند الہی کې اشتراک کوم مسند الہی کې اشتراک کوم هغه ان تکه نه کړا کې اشتراک کړلږي پرکښ کنه شو خو زه یې معرفت کې نه ګرالم ته و 찾아وزیح و تووزیح دائنی کانسبان حبارت در احتمال ما لا حسل ننتم معارفی من در دمن Galileo سنتم ا encontramos قKK ما داد اوزاحت ل익ه تووزیح اوزاحت لنی سبب تووزیح بارت در ریر احتمال نان چی کم حسل وی پر معارفی ناد تووزیح اوزاحت اگهی دیتا وی تووزیح اوزاحت اگهی دیتا وی چی پا معارف هاکی کم احتمالاتی اغتسکی راک ناد تووزیح تو في بيان دا لري استعمال ویل ا ک توزیع کوي ک ا د بغان څه کوي ا ک نن کله توزیع کوي خبرونه تر لگا ک ا نو ا د بغان ژوند د ریاست کار عمر خدا عمر د پردیس چیر د توزیع لږه زاد او په هر حال د غیب نسباند توزیع عبارت ته ګرب په احتمال نه <سؤال> چې <سؤال> کم خاصنی بچا کمو عارف نو اغیت او د دې په نسبانه او کشف دي توچي د مستند له بیان وشي مستند له هغه معرفت کسه شي او دغه په نسبانه فرق پیدا شي هغه په نسبانه کشف د دې په نه د موصلي او وضاحت باندې نسبانه معرفت او ګټګ استعمال وي دغه وضاحت کوي هرې په نسب باندې تخصيص هغه د مستند له الهي کې اشتراکات کم وي او د اغي په نسب باندې پنکرې اشتراکات کم دوارو کی پرکت ہے و فی اور پی نوحات او فی اور دو نوحاتو کی ات تخصیص و عبارت و من تقلیل الاشتراک تخصیص عبارت تقلیل الاشتراک منتنا کرتا تذزیع عبارت درفید احتمال لحظی کم حاصل و پچا گی آئی اتو محاصل حاکی مسنیلی حیدی و غیر مسنیلی حیدی اماری فکی اها و دا احتمال ختمول نحو زیدنی تاجر دا چا مسال لی درفید احتمال صحیح شکنن شکن. ن تاجر نووس په وېټای ډجر تاجر سره یا تر احتمال غیر غیر ډار پکی دی احتمال دا غیر د تاجر چې بل زيات د مسله ډاکټر دی نو احتمال یې راځي